Salme 149 Lovpris, ja! Synge en ny sang for Jehova, hans pris i de loyales menighet. La Israel fryde sig i sin store frambringer. Sions sønner, la dem glede sig i sin konge. La dem lovprise hans navn med dans. La dem spille for ham på tamburin og harpe. For Jehova finner behag i sitt folk. Han pryder de satt modige med frelse. La de lojale juble i herlighet, la dem rope av glede på sine senger. La sanger som opphøyer Gud være i deres strupe, og et tveget sverd i deres hånd, for å fullbydde hevn over nasjonene, refselse over folkegruppene, for å binde deres konger med fotjern og deres ærede menn med jernlenker, for å fullbydde den skrevne rettslige avgjørelse over dem. En slik prakt hører alle hans lojale til. Lovpris, ja.